Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Kulova ramdane min bas taba salam rasulullah sallallahu alaihi iz fika došliśmy do pogląda qada'ul hađe odnosno obavljanje nužde, u što ulazi velika mala tužda. Tu je naveo autor nekoliko adaba, pa ćemo redom i navoditi, spominjati. Spomenu nekoliko adaba koji se zasnova na slabim hadisima, s da ima neko od učenjaka te diže na stepin prihvatljivog hadisa. Pa ćemo krenuti redom. Kaže Allah je stamile ma fihi hi zikru Allah. Zikra Allah. A zahodjala lima rubi je ennehu kane iza dechaleh la wa dach temehu wa kane naqšuhu Mohamed Rasulullah. Kaže da neupotrebliava, znači od adaba prihledu obavljenej nuždy, prvi prvý adab a to se na početku je spomeni, a to je da neupotrebliava ono u čemu se spominje Allahovo ime kaži zbog hadisa u kojem se spominje da Allahov poslanik sallallahu alajhi ve sellem kada bi ušao u WC u klozet voda htemehu znači skinuo bi svoj prst <klima> A na njegovom prstu bilo uklesano što je napisano Muhammed Rasulullah. Vi znate kako je to bilo napisano? Šta je prvo napisano? Muhammed Rasulullah prvo bilo govor Allah, pa onda? Jel je Muhammed? Kako je pisalo? Imate to u naslikamo? A? Nije moglo sve stat u redu, neg moral jedno iz za drugog sve obita. Koji je redu slidom išlo? Ha? Prvo razo. Allah, dole. Hajde, da će to vidjeti. Ima to. A, Pa neki misle da je, ona, usvrstvo pitali su, da li je, ovi što odnose srebrni prste, je li ispravno da i oni uklašu to? Je li ispravno da oni uklašu odnosno napiše im se na prstinu, da im se napiše ovo što je pisalo na prstinu poslanika, salala, valim se, pa ispravo, naravno, da ne treba i to pisat, ne samo zato što tako ulazi u vjecije s time, nego iz razloga što, što poslanik, sam sad nema, je to uradio, što je pečatio time dokumente. A ne iz drugog grada, znači o, ashabi koji su uzimali prstenje, oni nisu imali na svojim prstenima napisano. Allah, <clears throat> e, ovaj hadis, znači, bilježi ga je Buda'ud ibn Mađib ibn Heba'ani Hakim, ovaj hadis je munker. Ovaj hadis, Allahu posanik se, Allahu posanik, kada bi ušao u, u, u klozet, u WC, da bi skinuo svoj prstenje. Hadis je munker, kao što kaži Imam Nesaj, znači jako slab ono su ispravno ono suprotno u svim drugim hadisima koji je spomnjao da je išao u WC i da je borao WC-a da nigdje ne spominje da je da skidao prste. Dak znači, nigdje ne navedeno. A i kad se dođe do neko izdvoji u tome i dođe sa, sa hadisom gdje se u kojem ima slabosti ja potvrđuje se nešto. A vrijedostni hadisi nije potvrđena ta stvar. Onda znači dolazi kao da hadis mukradno sa ša Šadr, znači, ima slabosti i još je oprećan vjerodosnovim hadisom. <kuh> Uglavnom ovo ni, znači, nije, ovaj hadis slab i sad se to ne može dokazivati. A, I ovdje, sada je problem ovdje o njegovom izražavanju. Kaže ne upotrebljava se ono u čemu je spomenuto Allaho ime. Kako misli da upotrebljava se? Misli ne unosi se. <kuh> Jedno znači, ne unosi se. Tako? Znači da uno, ne unosi ono u čemu ima spomenuto Allaho ime od, znači, od knjige, od Mushafa. I to tome slično. Ili u slučaju prsti. jer dokazuju s prstina. A ni zato ne imamo dokaze. Ne ima dokaza, nije dozvoljeno unijeti mushaf i bilo što u VC. Nego dokaz je to jedino, dokaz je to ispran dokaz, da je obaveza poštovati Allahovo ime i da se ne spominje na mjestima gdje im prilječe da či obaveza poštovanja Allaha dželešanu njegovog imena iz, iz te obaveze kao što kaže ima nebavi se dokazuje znači to ni argument šerijski ali se dokazuje time da, da osoba ne treba da unosi nečemu čemu ima spometa lovime Allahu vo ime odnosno dozvoljeno je u slučaju potrebe da osoba unese Musa sa sobom veći ako pita pogotovo naj naj Japni mushaf. Ako bi ga ranije ostavio, da ga nema gdje ostaviti, ako bi ga ostavio, bi bi ukraden. A to što se dešava da bude ukraden. Čak i u džamijama. Ogo niz, skusva. Ostaviš kontaž u džamiji, ko će doći u džamiju da ukrade? Kadon izaćiš nema. Tači u tom slučaju dozvoljena, ako osoba se boji da će biti da će biti ukradeno, da je da unese sa sobom nema smijetni. Zašto da ima smijetni? Kako će, kako će biti dozvoljeno ako je haram? Pa zato što nima dokaze da je haram. A ovo je, ovo je nužda, potreba, znači. Ovo je nužda, potreba da čovjek unese da bi svoj metak. U svak sučaj, da znate, za ovu, znači, nema ništa vredosti po pitanju zabrani unošenja nečega u čemu je spomenuto Allahovo ime. Nego se to kaže iz razloga što je obaveza poštivanja Allahođelšanu njegovog imena. Iz tog razloga ne treba da se unosi. Ne treba da se unosi. Ako bi osoba unila da li je na stepenu da, da ima haram ili mekruh bez potrebe ga? Da li na stepenu haram ili mekruha? Znači, to je sad dilema. Ovaj, a na osnovu argumenta, znači, nema dokaza koji ukazuju na zabranu, osim općih dokazi obaveze poštovanja lahog imena. Sledi što navodi ovdje, kaže albu u duvelistetar onim anasi, an lima verde, en andabistan sanakan i da l, hadisu, a, da jevel mذهب hadisu da se osoba udalji i sakrije od ljudi prilikom odlaska obolanja nuždi. Ovde govorimo u slučaju na otvorenom prostoru. Naravno u zatvorenom prostoru nema znači ovo ovaj propis ne ne potu. Kaže znači, ako je na otvorenu prostoru da osobe trebaju da se udalji i sakrije od ljudi. <clears throat> A to je došlo je uredosom hadisu da bi poslanik sallallahu alajhi da bila njegova praksa da je tako radio kada bi htio da da obavi nuždu, udaljio se i sakrio od ljudi. Sljedeći je četvrti određek što je došo, pardon. Kaže el-džaharu bi tesmiyati wal isti'adatu qabla dukhuli khala. Eh da se naglas izgovori bismila i izgovori isti'adha. Ono što traženje utoči uh, utoči da lađe šanu, koda lađe šanu od Džina prilikom onda su pri ulaska u uh, halu odnosno u klozetu vec. A to sam malo prije spomijao uh, is umdatul ahkam um, spomijao su mu hadis vjerodostan u dva sahiha da bi poslanik sallallahu alejhi rekao Allahum inni a'udu bika min al-khubuthi wal khubthi wal khabath. Allah moj utječiem ti se od od uh, muških i ženskih džina u tumačiću. Euh, tumači znači euh, tu je došlo do vasih, a ova bismila koju spomini, ona je došla u drugi zbirka, Matoirmzaj ibn Madži. Euh, pa je ispravne bliže da je taj hadij, da je taj dodatak za bismilu da je prihvatljiv. Da je prihvatljiv po nekime učenjacima slabosti u tom hadisu. Jer da je vjerodostojan spominjologa Buharija i Muslima nego spomenuti o ovim, ovim uh, zbirkama koje, uh, koje se gupljaju hadise u kojima ima određene slabosti. Uglavnom, znači, da da se izgovori Bismillah, Allahumma Allah inni audu beke minna hopcada habaj, sa Bismilom da se izgovori, znači, uh, ispravno da, da treba raditi sa Bismillah, ako bi so, se so uradili i bez Bismile, opet je ispravno. Opet, znači, ispravno. Ako bi budzio da ima slabost u ovom hadisu, gdje je dodatak, Bismile. Sljedeći, Adam koji navodi, Kaže da ne ella jeru desselame alal mar esnaqta alhajat. Kaže da ne odgovar na selam onome komu naziva selam prilikom bolja nužde. Kaže elena radul selleme alannabi wa huwa yaburu falam yirudah. Kaže jer je neki čovjek poselamio vjerovjeslik sallallahu selam ve a on je uh, uh, mokrio, kaže, pa mu ni odgovorio na selam ovih bijelih muslim u svom mesah iho znači to, to kaže znači kerahiyet mučenjacu govorili za ovaj propis da je, da je mekru odgovara prilikom obavljanja kaže prilikom obavljanja znači samog vršenja nužde prije nužde prije početka vršenja nužde ili poslije znači nema smetnje e, ovo iz razloga zašto da se ne bi spominjao selam a riječ selam znači šta Jedno Allahovi veliki imena selam. Iz tog razloga znači sljedeći adab kaže en la yatakallam inda qada'il hajati. Likau li sallallahu alejhi ve sellem kaže da ne govori da ne priča prilikom boljane nužde. Zborite poslanika selam selam la yakhru rajulan yadribani kašufi na avratihima yatahaddathani fa inna Allaha yamqutu ala zalik kaže nekad na ne izađu dvojica i da odu do obla i nuždu da, da vise krv velka nužda da otkri usvastina mjesta i da međusobno pričaju kaže in zais kholajesh anu to mrzi prezire vidite ovaj hadis je slab kao što ima divan neko od vas knjigu ovde Dođu da davedeno ocjena Hadisa, piše da je sluha Hadisa. Znači hadis, hadis je slab, znači nema ništa vredoslovno po pitanju zabrane razgova, pričanja ili govora priliko bolje na nuždi. Ovo, ovo se često deša ono kada osoba recimo uđe u WC ima potrebe da kaže nešto. Ima potrebe kaže da mu, nekada, da mu se neko oslovi van, van WC i kaže imao koga izađi, uđi i kad ćeš duži i si tome slično i da on njemu sad, po ako je zaram priča znači on mi treba da šuti ako je dozvoljeno pričat a znači nima dokaze da je to, da je to haram da je raz, pričat uh, i ako muzio da ovaj hadis je rodosa, hadis govori o nečem drugom odšla njih dvojica, obaljaju zajedno nuždu, uh, otkrili stidna mjesta i pričaju oko dva sretna znači, hadis govori o nečem drugom a drugo je ovo, znači osoba ošla u WC, nekoga slovljava svana da nešto ga pita, traži od njega tako dalje. To znači nema smjetje da mu odgovori, da da kaže da je unutra ili da traži nešto. Odšao unutra, nema vode, nema papira. I da sva vez obavio, on mu treba da se obriše, da se operi tako dalje. Znači nima da ima da traži, da nekom se, odane, se nekom oslovi tako dalje. Međutim, ovaj znam prvi put kad mi, kad sam ja učio ovaj ovaj, ovaj ADAbe oboljana nužde, učili smo da, da nije dozvoljeno priđati. Pa se tako desilo. Jedan, ovaj, jedan bio vece, ovaj drugi došao i, i ovaj imao koga lupa i ovaj odgovorio sa uzeti iznutra. A ovi Ivana što su znali ovaj propis, kaži, kaži njemu, a, konju jedan nemoj pričat u WC. Konju jedan nemoj pričat u WC. Zabranjeno je pričat u Da mu rekao, aj zabranjeno pričat, pa mu prvni ovaj propis ima smiz, ali reč mu, konju jedan odgojno <coughs> Danje sljedeći naudi Adab kaže ella jest takbila al qiblata wala yasdbiruha wala yasdbiruha fi al fada li khawli sallallahu alaihi wasallam tastakbilu al qibla wala kaže da se ne okreči <coughs> u pravcu kible ili prednjim ili zadnjim dijelom fi al to znači na otvor, na otvoreno prozor kaže de 10 spogreći poslanika selam let stakbil ukibla nemojte se okretati brakibl prema kibli niti, uh, niti ležijima okretati uh, okrenuti prema kibli zadnjim dijelom tijela na rodis mutafeku na ali a onda na sa ukaze wala bes bistid bari ha fil kaže nema smetni nema smetni kaže da se okrını ležijima u uh, zatvorenoj prostoriji načući veća ima zatvorenim izgrađenim građevina kaže Lena ibn Omer re Rasulallahu sallaallahu alejhi ve jer jaqdi hajatehu Abdullah ibn Umar radijallahu anhu ma video Allahu poslanika sallallahu alejhi da je obavljao vršio nuždu mustadbir mustadbil okrenut leji bio prema Kabi fil bunyan uzatferno prostor kaže Wal Ahmed والأبرض ذمك اجل bolje radi preventive i ispravni bliže da ne bi osjećao čovjek neku grižnju savjesti da da upada u grije kaže trkol iste kvalosti bar film Buñuelova kaže da osoba ostavi okretanje prednje zadnje dijelu prema kiblu i sjedno u zatvorenoj otvorenoj prostoriji pa on da je to bolje ovdje spomenu ovo jedno mišljenje unutar onog mišljenja a to je da je u zatvorenom prostoru dozvoljno lijeđima se okrenuti. Uzma je doslovno, bukvalno, tekst Hadisa od Abdulevi Nomera, da je video poslanika sa lalavom, Sjelanem da je okrenuo se lijeđima prema Kibli, a u pravcu Šama bio okrenuto. Hoće da kaže da nije ispravno obrnuto, da se okreni naprijed. Uzma, znači, uzeo, je, uzeo je stav, spominuo jedan od spominu, stavova, znači, onaj stav gdje ima gdje ima tefsil, kako kažu učinjaci, znači, na imamo se tri mama, znači imam Malik, Šafija, Jahmed, a to je da je na otvornom prostoru nije, da nije dozvoljno okrenica pravna Kibli, ni naprijed i nazad, a da u zatvorenom, ovdje je izabrao stav unutar tog stava, da je dozvoljeno samo leđima za ukrenite, jer je dosta u hadisu. A onda dolaze ovdje malo neka nelogičnost. Kako nelogičnost? Pa logični logičnije je da se smije ukrenuti naprijed a ne nazad. A u hadisu je došlo da, da se smi okrenut nazad zadnim dijelom. Što znači da je logično, logik, neko neka u logikom, ako ima logiku u stvarnoj logičnoj da je da je, da je blaži, blaža je stvar okrensu obrnuto. Nego ležima sa okrenut. Kako možete razumjeti? Znači, a što hoćete da kažem, ako ne bi uzeli kijas iz ovog, ako je video poslanika za svega da se okrenu leđima, da je preći da da se da dozvoljeno okrense i naprijed. Ako ne uzme taj ekvijas, znači ispadne da ovaj da ono što je, što, je, što je gore ispadne da je to u redu, a ono što je blaže da to nije u redu. Jer ja ako se uzmemo doslovno samo teksta hadisa. U svakoj slučaju, misela, govoriliśmy već o njoj i uh, spomenu smo stavove učenjaka. <kuh> I ona ovaj za najviše bliži ako se izabere ovaj stav da je bližije, da je dozvoljeno i naprijed nazad sokreta tu da zatvoriti prostor, ako se izabere taj stav. Ja. <kuh> Slijedeći je dodat baš što spominu kaže Enjatlube Mekan Mad da traži mjesto ne traži mjesto koje ima udubljenje na kakog ne odgovori pri od, od, obavljanju nužde na otvorenom mjestu. Mjesto koje ima nekako udubljenje u legnuče kaže nema en hruvije Enne Nebi sallallahu alejhi ve sellem. Tale da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosi da Allahu poslanik sallallahu rekao i da ba'al ahadukum Falyartad alibawlihi kada neko od vas e, mokri kaže neka bira neka bira e, mjesto gdje mokri odnosno neka bira e, mjesto gdje mokri e, da bude znači ono mjesto gdje mokri da, bude, e, da se ne odbija mokrača od nje Kaže wa ila makanin adama sayla janb al-ha'it fabale Kari prenosi se takođe da je došao do mjesta Do mjesta, do mjesta, kaže, gdje, gdje ima strana prema, prema, prema zidu, pa je na tom mjestu mokrio. Ovaj hadis, znači, bilježi ga Jebudaudi, Ahmed i jedan i drugi. Bilježi, jedan i drugi bilježi ima Ahmed i Jebudaavud. Glavno govori o tom Adabma, kada se obalja na, na otvorenom, u, u kontekstu toga, znači, da, da prilikom obaljanja nužde, da bira mjesto, da se ne bi odbijala Ako bilam se ne bi uprskao iz tog razloga. Sljedeći hadis kaže: "Ela Kaže da ne mokri u rupe, rupu. Lena naviesa nazad neha an yubale fill juhr. Karijera Allahu bisanih sallallahu alayhi wasallam zabranio da se mokri u urp. Jel, dono naglaš, da je Hadis, da slabi Hadisi i prije to nije ovo. Hey, yes, yes, no, no. Hadis su slabi, ali eto spominju i vjerovatno nekog Dulemina, osnovu više rivarite digona stepi, dobrog ili privatlivog Hadisa, a u Hadisima ima slabosti. I jedna od razloga koji navodi za, da se ne mokri u neke rupe, misli se na, na otvornom prostoru gdje ima rupe, znači je tu borave određene životinje, pa može učiniti životinje zijet, Pa da ga ta životina napadne, jel? Mra, mrav da ga napadne. Ne, nego misli se to ako uh, mokri u nekim mjestima gdje boravi zmije ili neke druge životinje u koje džini. A onda može doživjeti zijet od džina. Slabije možda od ove životinja koje svakako životinje boje ljudi sve. Da, da se misli na životinju, sam kao životinje, nego govorim u komentaru objašnjenja ovog, ovog hadisa kad se govorili čenjaci, znači uglavnom ezijet se očekuje znači, od, od džina koji boravi određenim životinjama. A naravno svakako ne, nosi, ne nanosi se ezijet, samo životinje to je. Sina će načinati da su ovi hadisi i za pretudno i za ovo slabe. Dalje je kažu da daba en la jebule svit tarih nasibadili. Kaže da ne mokri na putu, putu uh, kada prolazi ljudi, niti kaže u hladovini gdje se ljudi sjedi od Maroj, pa su fakih na ovo dodali još druga mjesta. Pa kaži, spominju na, na izvorima gdje je voda, da se ne mokri oko vode. Mi spominju druge stvari za koji uh, došli su u slabim hadisima, nisu u vjerodoslovni hadisi, gdje spominju drugih mjesta, četiri, pet mjesta gdje, gdje ne treba da se vrši nužda. A za ovo je došlo, znači ovo je vredost, ono je došlo je u Muslimu, da je poslanik s.a.v. rekao itta ku la'inejn, bojte se dvije stvari koje proklinju. Pa su rekali, kakali u ome la'inan, ja rasulat pa je rekao eladijete halafi tariqinaz, ona kaže, koji, koji vrši nuždu na putu ljudi u vodilihim i uh, u mjestu uh, na hladovini gdje, gdje ljudi odmaraju to su dva mjesta koja proklinju, odnosno ljudi proklinju ljude kada dođu i nađu na tim mjestima da je neko obavio nuždu. Naravno ovo o, o ne treba da navodimo, da, ovo nam ukazuje na to kako je došlo znači u šerijeskim tekstovima, preneseno od poslanika, da se vodi računa od, od, od, i o ovakvih stvarima koje, koje danas, svijet, možemo reći, potpada pod neke te Te, te neke norme uh, bontona ponašanja uh, znači Islam vodi vodičuna da se nikom smislu ni, smisu, ni uh, ne nanosi nek, bilo kakav ezit drugim ljudima znači da budu ljudi mirni od nas i do te mjere čak i kad znači kad vodiš, uh, kad vršiš nuždu veliku ili malu <clears throat> dalje što ide što se navođe kaže en la je buda fi mustahmihi Likao li sallallahu alaihi wa sallam La jebū lenne ahadukum fi mustahamihi Thumme jete vadao fihi Fe inne amatele vis vas min Neha, da idem pročitati Prevod Da ne mokri u svoju posudu za vodu Zbog vjerovijesnikovi Sallallahu alaihi wa sallam riječi Neka niko od vas ne mokri u svoju posudu za vodu A zatim se abdest iz nije Uistitno većina nedominica Nesvijesa dolazi od toga Hadise da. Znači što je ovdje Havis Dajif nego što je to nije dobro provedeno. A što nije dobro provedeno što sam jako, jako bio recesenta. <laughs> znači da sam tu preletio nisam ovaj dobro vidio kako je provedeno. Nije ispravljeno ljudje prevodi mustehammihi znači mjesto gdje, gdje se kupa". mjesto gdje se kupa. Istihamam znači mjesto gdje se kupa. Musteham mjesto gdje se kupa. Znači da ne mokri na mjestu gdje se kupa. Zbog riječi, Allah posljednika, neka niko od vas ne mokri na mjestu gdje se kupa, a zatim da uzme abdest na tom mjestu. Ne misli se iz tog mjesta, na to mjestu da uzme, na isto mjestu da uzme abdest. Kaže, fejne ametel vis vas minu. Ja kaže, uh, većina, većina vesvesa dolazi od toga. Od toga u smislu, da li se uprsku, da li se uprljio, nisu uprljio, to smisli. misli. Hadis je slabo. Ali to je pranci u knjige fikah navodi. Naći misli se to pošto ljudi prije e, nisu imali odvojeno, nisu prije imali ovaj odvojeno, o, pardon, imali su odvojeno ovaj mjesto gdje se, gdje se kupa, a odno na mjestu gdje vrši nuždu. E, pa je došlo ovdje da ne ne vrši nuždu na mjesto u hadisu, ako uzmemo da vjerodostva da ne vrši mjesto gdje, da ne vrši ovaj nuždu gdje se kupa, iz kog razloga Uh, prije, znači, glavnom se to radilo na čvrstom prijedmetu, na zemlji, ili event možda na nekim daskama koji je izgrađeno. Tu se, to što je vršilo kupanja ako se tu mokri, ostaje mokrača. Uh, pa, uh, znači, sad u savremeno vrijeme, uh, ovo govori, zato što smo razgledali s nekim učekacima, pa oni kaže da su, ako uzme da hadi vjero dostoja, to se odnosi na današnje, današnje kupatla. Zato što, znači, čovjek ako mokri u kupatlu, O, o, mokrača oda automatski, sapere se vodom i oda. Ne ostaje na tom mjestu i ne postoji mogućnost da se čovjek upalja od te mokrača, da ostane trajak na njem. Al-Hadis je slab svakako, pa, o, o, i, znači, ne, ne, ne, ne opterećuje nas tim propisom. A i da je vjerodostojan, znači, ovo se misli da osoba ode negdje na zemlju i na mjestu, znači, gdje se kupa, tu je zemlja oko njega i tu mokri, i ostane mokrača tu, uglavnom, oko njega i tu da I tu da se, da se kupa. Svijedno, bilo to mjesto stalno i se vrši mokrenje, ili tog momenta kada se kupa, svijedno, u svakom slučaju, ovdje je došlo u hadisu, la neka nikako to ne radi, što znači zabrana. Svijed hadis, znači daif. I privod je znači neizbravan. A mi misli se mjesto gdje se kupa, a ne posuda, ne imamo nikakve posudi. Dalje sljedeći hadab kaže en la jebule filma ir rakidi ili jedne da bih sam znam nehandali kaže i da se i da ne mokri u stajačoj vodi jer je vjerovisnik sallallahu sam zabranio to, to znam to smo govorili, prošli put smo spominjali, hadis u Buhari, muslim odnosno mu da to lahkam mu tefeku na lihi. hadis ovdje ona da u, u muslimu sahiju Znači to je potvrđeno zabrana ali misli se na vodu, znači stajaću vodu, misli se man, manja količina vodi, a ne veća količina vodi. Ela je jebule filma il žari lima ruvije ene nebeza nehan zalike. I kaže da ne, da ne mokri u tekućoj vodi, jer je vjerovijesnik, s.a.v. to zabranio. Je li zabranio? Što je uzat stajaću? Došlo mu tefeku na liji. Alza tek uču vodu nije došlo. Iako je došlo, to je slaba predaja. A što hoćo poznamo, znači sada onu baci ovdje, dobro, to je vješao, bacao na osnovu toga je to prenesenih hadis pa pa neko je rekao da se radi po njim pa je to prihvatio. <kuh> kaže da Asaden je buda wakifa illa lihtajati li mahrubian an Aisha ta قالت. Kaže najbolje je da vrši nuždu stoji, da ne, pardon, da ne vrši nuždu stoji ila li hadithom osim po potrebi. I ja se yes, kaže prenosi od Aisha radijallahu anha da rekla: "Men haddathakum ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'la Kaže kova se so obavijesti da Allahu poslanik sallallahu alayhi stojeći, nemoj temu vjerovati. Hadis vjerodostavan. <coughs> Wallahu an yabula qa'iman li hajatin i kaže dozvoljeno da da mokri stojeći po potrebi lene nebesa sallallahu alayhi wasallam qalaka qa'imun kash došao vrijedosan hadis subut fego da je poslanik sallallahu alayhi wasallam ja ila subata taqum febala qa'imun kash došao hadis došao je kaže do, subata ka ta znači, dosmetili šta od nekom mjestu i kaže mokri stojeći <clears throat> što ukazi na dozvolu. Ako iznate da je kod nas prošireno. Kaže od nas da dašimo da rečeno vojumkinu an hadza i moguće kaže da ovo dozvoljeno i bez potrebe. Po iznate kod nas prošireno da tako da je mustahab da se mokri ko žensko, tako sjediti. tako? Na čemu je to zasnovano? Je to neki hadis? Pa ima, evo, ova iša, ali što ću znači, nije, nije mokrio ona, stojeći nego, nego sjedići. To se prije da išaju radijala ono. I to je, to je bliže i spravnije, ali da kažemo da je to sunet, a da ovo nije sunet, a tu je sad upitno. Znači, bolje sjedi je čistkog razloga. Izradi prskanja i čistije i bolje i tako dalje. I prenašeno je da to radi u poslanih stavljenima. A ovo da je, da je mokrio stojeći prema srednog vredosljena, i to je potvrđeno. I ovaj, tako da ne ispravno ono da jedni drugi manegiramo, ko što se zna desiti. Neko odi tamo ovi, ovi poznata vece, ovaj kupatle, pa nekog vidi da je mokri stojeći, pa onda negiranjem kao, ej, alo, sunet je zjedijeći i tako dalje. Znači, ima vjerovodosno je hadis da je dozvoljeno i, je dozvoljeno, i to što Iša radila negira, to ne znači da nije radio poslana. Ona negira osob svog znanja, a on je to učinio. Prvo tome nema smetlja da se mokri, ono je bolje narodno sjedeći e, i stav, e, velika skupina čeljaka na stavu da je to mu stehab sjedeći ali nema smetlja da se mokri stojeći, pogotovo ako ima potreba za time. Stina osoba narodno treba da vodi računa o tome da se ne upršće u kraćom prilikom mokrenja stojeći. Dalje e, sljedeći Adam kaže o, e, Walehu en je bude fi ina in lihajati limaruvie anhu sallallahu alayhi wa sallam anahu bala fi in'in tahta sarirehi kazi i nema smjeće da on mokri u posudu neku po potrebi Jer je prešao poslanika sallallahu alayhi wa da je mokrio u posudu ispod svoga posuda koji je imao držao ispod svoga kreveta u slučaju čega u pogledu slučaja osoba bolesna znači nema smiti posudu Naravno, o, o, da ta posuda se postaje istrese, iznese i tako dalje, to se podrazumijeva. Svijem da ovaj hadis ima slabosti, tako? Ovo ne piše. ništa. Ne piše ništa ili piše Nema oznak o naivu. Nema ništa. U Buhari muslimo je hadis po pitanju toga da je kada je bio bolestan poslanik samozrena da je mokri u posudu koju imao ispod kreveta. A ovo ovdje što se prenosi, da li je to misli na hadisi iz Buhari muslima? Ne misli, ne Dobro. Kaže, ovo je jestećmire bi se latite ahjjarin, li qali sallallahu sallam, iza zahbe ahadokom ina lgajeti, fel jeste tib bi se latite ahjjarin, fe inneha tuđ zivu anhu. Kaže, propisa, da se čisti, ako se čisti sa čvrstim prejedmeto za kamenom, ovdje zvjeta kamena ako se čisti sa kamenom da se čisti sa tri kamena ili kamenčića zbog riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada dosao hadis o da neka od vas ode da obavi nuždu misli se ode glajit veliku nuždu feliya se tip neka se očisti be salati davžani sa tri kamenčića kamena fa inaha tujzi ta tri on, oni su mu dovoljni a onda ćemo doći posle zabrana Zabrana da se čisti, doći nam poslije jedan od adaba, zabrana da se čisti, ako se čisti kamenčićima, sa manji od tri kamena, došla je zabrana. I to je ispravna stavna, nije dozvoljeno da se čisti sa manje od tri kamena. Ali ako bi imao jedan kamen i mogao taj kamen da okreći na tri različite strane, je ta dozvoljeno? hudu dušu Hadiza nije <laughs> a šta je sa papirom? može jednom, papira može to ja <laughs> Papir. <laughs> može sa papirom pa to dobro može sa papirom, ali mora tri papira ili jedan? jedan, jedan, jedan. jedan. Ibret je u teme u čemu? No, no. Da se otkloni, kako kaže narodski, ajno neđase. Aynu neđase znači sam neđase da se otkloni. Znači u tome ibret i to je dovoljno. I ovdje nije spomeno ili, ili će možda poslije spomenuti, nešto da se a to je da nije priliko čiša, nije dozvoljno da se čisti. I to nije spomenuo hadisa, ima i hadisi, čini mi se. Ali nije Hadisima da nije dozvoljan sa nečim da se čisti. Sa čime? Kostima i balegom. Kostima i balegom. Zašto? Zato što su oni hrana od živina. To je došlo u vredoslovnim hadisima i Buhari i muslima. I tu učenjaci što dodaje treću stvar, a to je uh, sa nečim što ima svetost kod muslimana. Poput čega? Samo što se čovjek iskine papir neki u kojima imaju zapisan jajti ili knjiga nekak zapisan nešto če jezko znanje ili sa nimitom je neko sa hranom da se očisti, črstom hranom. <clears throat> ili tačno. To su dodali islamski pravnici što potpada pod ovaj propis. Dalje, sljedeće kaže: "Wa an yatanazzah min al-ba'li li qawlihi sallallahu alayhi wasallam, lama marra bi sa'hibi qabrayn yu'adzaban", kaže da se pazi i čuva, odnosno da se, da se čisti e, prilikom čišćenja od mokreće, prilikom mokrejenja. Zbog toga kaže što je Allah poslanih s.a.a. Prošao, prošao pored dva kabura, a doći na taj hadis u umdatu lahkam, došao je, kaže prošao je pored, e, pored dva kabura, u kojima se, oni sukupad, e, kojima su bili kažnjavani, pa je rekao, zaista se njih dvojica kažnjavaju, Ko ma yu'adzaban fi kabirin, lakhanawasa bukrubni shtvari veliki. Amma ahaduhuma fakan la yastanzihu min al Jedan od njih kaže nije se ovima dvono tumači nje toga nije se jedno je, nije se čuvao od mokraći. U smislu prsk u pršče se. Drugo tumači i drugi je izrad došo u drugom rivajetu doći na taj hadis. E, ovo je znači nije se čuvao od mokraća se upršte, a drugo je tumačenje nije se e, dobro opravnoći, znači, ostane im u mokraća. Nije odrečuna da se opere, da, o, da sloni svu mokraću koja koja mu bude na plnom organu. Jedno drugo tumačenje ispravno, jedno je drugo došlo u različitim rivajatima. Karomel Ahar, a druga osoba, Fekane Jemšibine nime, kaže, ona je činila nime, odnosno prenosila tuđe riječi koje su istina sa ciljem zavađanja među ljudima. To je neimate. Hadi smo u tefku nalege. Eh, uh, seleh hadap kaže la jeste, la istengije jest bi yeminhi, ne ne vidna da kaže nije do, da ne da se ne peri nečisti sa desnom rukom, jer je sallallahu alejhi ve sellem to je to je u hadisu zabrana da se peri čisti sa desnom rukom. A došlo je u hadisu šta još Da nije dozvoljeno desnom rukom šta? Ne oslanja, nego dirat, držat polni organ, ali tako? U praksi naravno ovde, znači, čije su može desiti problem znači pogotovo, znači, onaj, ako osoba mokri stoje, žil u pantalonama i tako dalje, gdje dođe prinuđen, bude prinuđen da se pomogne sa desnom rukom. Šta je sa preči tu? Da se ne čisti desnom rukom ili ne ne drži puni organsku ruku. Šta je preče od tog dvoga? Je za jedno i za drugo došla zabrana. mora. Hajde, dvije stvari da se očisti isprlo. A? Da se ne čisti prvo preče da ćeš zbog ovog, da mi ne ostane mokrače zbog, da ne bude po Dobro. Vjerovatno, tu ima razlijak. Ali odgovorim. Kaži, an jedluke, jedu bi bađelistin dža bil ard, ljenog <laughs> ruvijena, nebija se vlazane, <laughs> <laughs> kane jefe od dalike. Kaže da a, otrese, da udari rukom po, nakon što se očisti po zemlji. Znači da a, otari ruku po zemlji. Jer je virovnjestnik sa lalama 7 to radio, to činio. Ovaj hadis takođe Također hadis a, a, a, ima u sebi a, određene slabosti. A, ima a, drugo što se spominje prilikom kupanja, a drugo je prilikom povalja nuždej ovodissu ima slabosti. Slijdi čadam kaže en jen daha feržehu v sera bil maj li jetfel vs e, vas, vas. Lie ne bi sam Kaže da popršte svoj polni organ i svoje gače. V vodom kako bi kaže otlonijo vesvese. svese. koje vesvese? Da se se damo so neš Kaže, jer je vrvjesnik s.a.m. mokrio, a zatim poprskao subopilni organ. Ovaj hadis slab. Također i ovaj hadis je slab. Čak šeš zvajmi temije kaže, ovaj hadis, znači, ovaj, od ovo, rad po ovom hadisu donosi, donosi najviše svijesa. Obrnuto, kaže. I e, e, žestoko govori protiv ovog hadisa. U stvari, čovjek koji, koji se uhvati u ovom, onda tek sebi nameće Nameševe svese, jel mu ostalo šta, nije mu ostalo stvar, šta će staviti papir, neće staviti i tako dalje. Uglavnom hadis je slab. Sljedeći kaže, eni u kadime ridželehu uh, yusra fit duhuli vo yumna fil horuđ, ovo došlo u uh, a to je da ulazi u, u WC lijevom nogom, da izlazi sa desnom nogom. Uh, izadi hada ku spomenu wa yaqulu iz gufran, da kharij ibn iz veca gufran kaže gufranek je kaže jer je vraćeno da poslanik sallallahu alejhi uh, to radio kaže wa anhu anahu anahu kana yaqulu alhamdulillahil ladhi adhaba anni al adha wa aafani kaže prnos i ova druga dova, stida ispravna druga duva da je slaba da je došlo slabuma dis dovoljno se kaže, gufranek. I to su, znači, osnovni adabi ovdje koji su spomenuti. Ja volim da on, da ste imali bodno knjige, da, da se zabilježili, da se zabilježi na onim mjestima <kli> gdje smo znači da je slab hadis i da, da ne, nije obave za rad po njemu, da se to zabilježilo. Ali to ostaće makar snimljeno. I svojni smo završili ovo pogledanje, pa ćemo nastaviti dalje. Svanak Allahume vebjamtika škadoen laj laj testa kvrkove tubulika. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam